Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyati a'malina Man yahadihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih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 yusli halakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illa Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'd saudara probin usamah hari syarulian dan juga sa syafiq muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian alhamdulillah bersyukur kita pada Allah subhanahu wa taala dengan limpah kurnia pada waktu ini dapat kita menyambung kuliah tafsir saudara ini mulia kakak sekalian kita masih lagi membincangkan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 Semuanya pengikut-pengikut mereka berkata Pemimpin-pemimpin mereka, kamu lah yang dahulu datang Kepada kami dari kanan Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamu lah Yang tidak mahu menjadi orang beriman Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan Kamulah menjadi kaum yang melapati batas maksud maksud maksud dan dikasihkan sekalian Demikianlah Perdebatan di antara pemimpin Dengan pengikut Dan banyak ayat dalam Al-Quran kalau kita perhatikan Perkara ini disebut oleh Allah SWT Sebagai contohnya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 Lalu Allah Subhanahuwataala fikirkan siap orang Setiap golongan ada bahagian masing-masing. Lagi kalau kita perhatikan dengan surah Al Ahzab, qalu inna atana saalatana wa kubaraana fa adalluna as-sabeela. Rabbana aatihim 'adzafain minal 'adzaabi wal'anhum la'nan kabeera. Ini golongan yang jadi pengikut masuk neraka bersama-sama pemimpinnya maka mereka berkata kepada pemimpin kepada di depan Allah SWT ya Allah inilah merupakan penyesat-penyesat kami. Inilah dulu yang kami sokong, kami dokong, kami puja dan kami puji. Sekarang ni mereka telah nyatakan kami masuk ke neraka. Pergilah kepada mereka ni dua kali ganda ya Allah seksa. Ha lihat contohan tuan, -tuan ni mereka Allah sekian. Penyesalan pada hari yang tidak mengmanfaatkan sedikit pun lagi. Dulu selalunya kita bincangkan inna zalika alhaqqun takhasum ahli annar. Ini adalah perkara benar yang menjadi perdebatan penghuni-penghuni neraka. Banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Banyak ayat yang menceritakan perkara ini Sebelum ianya berlaku Mereka ta'atilah Pemimpin di atas kita Nasihatilah mereka supaya jangan sesat Kerana kalau tuan-tuan sesat Pemimpin, pemimpin sesat, rakyat pun sesat bersama-sama Amalkanlah prinsip At-tanasuh At Nasihat menasihati Pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan dahulu Kisah Raja bin Haywah Yang telah pun menasihati Sulaiman bin Abdul Malik Khalifatul Muslimin Amirul Muminin Yang menghantar tenteranya untuk Pembukaan negara di utara sebelah, sebelah Turki Yang pada masa itu belum lagi Islam Tenteranya bertempur hari Jumat Dia pergi semayang tiba-tiba jatuh sakit Selepas main Jumat Maka Raja bin Haywah ni telah mengujuk Tuhanku supaya memilih Orang yang saleh menjaga hantikannya Kerana apa yang akan memperbaiki kedudukan Tuhanku Di sisi Allah menyelamatkan Tuhanku Dibas soal di alam marzah yang pasti Adalah penggantian seorang Amirul Muminin Khalifah yang benar-benar berpegang kepada prinsip yang Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW katakan ingatlah para pemimpin kalian jadi pemimpin untuk menegakkan, menegakkan apa yang Allah SWTkehendaki, kalamatul din, wassiyatul dunia bihi, tegakkan agama dan melaksanakan segala program dalam kehidupan ini berpandukan kepada agama itu sendiri, kepada Islam itu sendiri banyak ayat yang menceritakan tentang Bagaimana, golongan yang masuk akal ni berdebat satu sama lain Dan kebanyakan perdebatan tersebut rasa kesal Kerana dahulu di dunia, mentah membabi buta Tanpa menasihati sedikit pun Kerana bimbang, peyuk nasinya akan tergugat Rajab bin Ahriwa menggampanan yang cukup besar Islam Nasihat seorang alim menyelamatkan dunia Katanya kepada tuanku, Sulaiman Ibn Malik Tuanku akan meninggal dunia, sakit sekarang ni, tanah Anak tuanku yang seorang pergi berperang di utara Takut-takut dia mati Kita mencalonkan seorang yang telah mati Nanti haru biru negara Yang kedua ni anak putera tuanku Saya meragui imannya Budak ni masih muda Dan kita tak nampak masa depannya bagaimana Takut dia, dia perukat tak ketikkan oleh orang keliling yang kuat mengampu Manakala bagi adik tuanku ini Yang menama sekian-sekian Dia belum layak lagi Walaupun dia seorang hebat Tapi dia belum layak Kalau gitu siapa yang layak Akhirnya pilih adik Ipah sendiri Yang merupakan sepupu Iaitu Omar bin Abdul Aziz kalau ini daripada tuanku Tuan ku sendiri menyebut satu-satu dalam list yang ada dalam fikiran itu akhirnya jatuh kepada Omar bin Abdul Aziz Disokong oleh alim yang ikhlas ini Naam tuanku, pilihlah dia Bala, dialah lah orang yang terbaik Tiada yang lebih baik daripada Omar bin Abdul Aziz Maka surat pun dimeterikan Disilkan Beri kepada ketua polis negara pada masa itu Supaya diiklankan selepas kematiannya. Dikumpulkan keluarga Dan mereka bersetuju untuk bayar kepada siapa sahaja dalam surat tersebut kalau siapa yang memberontak akan dipenggal kepalanya oleh polis Akhirnya bila dibuka surat tersebut Alangkah terkejutnya adik-adik beliau yang lain Pemerintahan berpindah kepada sepupu Iaitu Amar bin Abdul Aziz Lihat Pentingnya tuan-tuan ini mulai katakan Supaya kita memahami politik Bukan untuk difahami dalam kerangka Seribu tahun yang lalu Tapi disesuaikan Perkembangan tersebut Ditanya kepada orang alim dan rahsia kepemimpinan yang hebat Sepanjang zaman pemerintahan Islam dahulu Kerana pemimpin-pemimpin berdampingan Dengan orang-orang saleh, orang-orang alim Orang yang mahamid Quran, ini pakar Quran Ini pakar hadis, ini pakar fiqih Ini pakar tafsir, ini pakar Kita rujuk sama-sama pandangan mereka Pernah tak berlaku perkara seperti ini dalam sejarah Nabi dahulu Apa penyesaiannya? Kalau tidak ada pada zaman sahabat, pernah tak berlaku begini? Macam ni, Syedah Umar pernah berkata Dalam masalah berkaitan faraid Dibuat kursian satu hari dan kemudian selepas itu keputusan lain ditanya oleh para pengikutnya kenapa dulu lain-lain lain tilka alama qadhaina wa hadha alama naqdi itu kami dah putuskan dahulu rujuk dan sekarang keadaan berbeza kami putuskan seperti ini pula dengar ya tuan, -tuan flexibility ada dalam Islam kesiasaan ni bukan benda main-main tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekian harus kita faham ramai orang yang nak bercakap tapi daripada bercakapnya itu makin nampak kejahilan dirinya yang kuatilah musim-musiman yang Allah hati dan dikasihilah sekian pentingnya perkara ini sampai ditekankan begitu banyak dalam ayat Allah SWT tentang soal kepemimpinan. Kalu belum tukun umuminin, wma kana alaikum yinsultan, bal kuntu mkauman taqin, fahqa alina kaulu rabbina inna lazaiqun, fagwa inakum inna kunna rawin. Sebenarnya kamu yang tidak pernah menjadi pengikut, tidak mahu menjadi orang beriman, kami tidak dikuasai untuk memaksa kamu, kamu yang melampaui batas. Ini kata-kata pemimpin. Maka pasti terhadap kita semua kata Tuhan kita, kita pasti akan merasakan siksa ini. Maka kami telah menyesatkan kamu, semuanya kita sama-sama sesat. Ini adalah ucapan penutup sebelum datang dalam ayat Allah Subhanahuwataala yang berikutnya. Fatinnahum yaumah idin fil adha bi mustarikoon. Inna kazaalik naf'alu bil mujrimin. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكِبِرُونَ وَيَقُولُوا نَأَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَةِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ Maka semuanya pada hari itu dalam seksa mereka dihumbankan bersama-sama Semuanya demikianlah kami berbuat kepada para penerhaka Semuanya mereka dahulu bila dikatakan kepada mereka la إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ Mereka sangat angkuh Dan mereka berkata Apakah semuanya kami... Kena meninggalkan sembahan-sembahan kami Untuk men mengikuti seorang penyair yang gila ha, Terbuka, terdedahlah Segala tipu helah Di dunia dahulu Jadi ayat ini merupakan satu komentar yang ditujukan Kepada Nabi Muhammad SAW Yang menjelaskan kesudahan yang akan dialami Oleh golongan musyikun Lihat ya, perkara ni belum lagi berlaku Tapi telah digunakan dalam Fa'al yang sebelum ni kita lihat Fa'al mazhi Kata kerja telah berlaku Masa lampau Past tense Padahal Benda ni belum laku Musyikun masih lagi pada Di hadapan Nabi Quran masih diturunkan Tetapi bagi menunjukkan Confirmnya kedudukan dan mereka Bagi mereka yang angkur Dan ingkar itu Jadi ayat ni Bagai berkata Jika Kepercayaan Dan kegiatan Mereka Seperti yang digambarkan Oleh ayat yang lalu Maka sungguhnya Mereka Para pemimpin Dan pengikut Semuanya pada hari Pertengkaran akhirat kelak Akan berada dalam Wadah api neraka Bersama-sama Walaupun kita dah jelaskan kuliah yang lalu Peringkat seksa ni berbeza-beza Mengikut dosa masing-masing Kita pernah jelaskan pada kuliah yang lalu Bagaimana orang yang masuk ke dalam syurga yang terakhir adalah Mereka yang kulit dengan tulangnya berhimpun Melekat Hangus dibakar dalam neraka, Terlepas segala lemak kejahatannya cair Kini dia pun dikeluarkan neraka Dan dia pun masuk syurga Itulah orang terakhir menyiti titi hasirat Sekali lagi untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak ada siapa pun yang dapat mengelak daripada perkara ini. Wa may minkum kana ala rabbika hatman Mereka akan meniti titian syarat yang lebih halus daripada rambut di belah tujuh, lebih tajam daripada pedang ini seperti digambarkan dalam ayat lalu kita telah bincangkan. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Jadi, itu dia tuan-tuan yang dimulakanaskan mereka akan memasuki syurga selepas segala kes mereka ditutup oleh Allah SWT dan hukuman yang sepatutnya setimpalnya dikenakan kepada mereka dahulu mereka kat dunia ni bila diucapkan la ilaha illallah tiada tuhan yang maha benar mah layak disembah penguasa penjaga alam raya yang yang berhak disembah ialah Allah mereka merasa sangat angku bahkan enggan mengatakannya mereka menolak apa yang diajak oleh rasul diutuskan kepada mereka. Jadi ayat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. merupakan satu bentuk uslub balaghah yang namanya ijaz. Ijaz ni maknanya tuan-tuan meringkaskan. Kerana asal kepada perkataan ni idza qilalahum bila dikatakan kepada mereka qulu, sebenarnya ada satu qulu, qulu la ilaha illallah. Ini dihazafkan dia suruh bahasa Arab kerana sudah pun difahami Dia suruh siar ayat Konteks ayat ni telah pun difahami Maka tidaklah perlu disebut lagi Ini satu bentuk ijaz Al-ijaz bil-hazvi Dihazafkan di situ Jerman mereka angko? Enggan untuk mengatakan Menolak Dia sampai menolak Mereka juga menghina Rasulullah SAW dengan Berkata apakah kami patut mengikut Mengikut penyair yang gila ini Mengikut orang gila ini Muslim-Muslim yang dimurahan Tuhan dikasihasi oleh alangkah finishnya, hinanya, apa yang telah Puan dikenakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskawati bila Muslim-Muslim yang dimurahan Tuhan dikasihasi sebenarnya siksaan yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perkataan, dari sudut label, dari sudut kata-kata yang mengkeji ini turut berlaku juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat dalam sirah Terwajar menceritakan perkara ini semula kepada umat Islam untuk mereka memahami Pengalaman pahit yang telah pun dialami oleh para sahabat seperti Bilal Ammar bin Yashir, iaitu bapa di Yashir dan ibunya Sumaya Suhaib Arumi, Khabab bin Al-Arat yang pernah kita cerita, Abu Fuhaira Dan juga Abu Fuqaiha Di kalangan wanita pula muslim-musliman yang dimulikakan sekarang seperti Zinnirah An-Nahdiyah dan Ummu Abais Bilal ni kisahnya amatlah kita fahamikan tuan-tuan merupakan hamba kepada Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah menyeksakan Bilal ni dengan begitu sekali dibaringkan di padang pasir yang panas dengan keadaan terlentang dan terlangkup. Letakkan batu yang besar atas dada Bilal. Jadi muslim-muslimat kan, ini mulilah kau sekalian mikallah siksaan yang dikenakan kepada Bilal bin Rabah. Begitu juga kepada Amr bin Yasir. Nabi melalui melihat penganiayaan lakukan kepada Amr bin Yasir sekeluarga ni. Qurani hanya mampu bersabda berkata kepada mereka sabran alay yasirin fa inna mu'idakumul jannah wahai umar bin yasir keluarga yasir sabarlah kerana pertemuan kita janji kita Allah akan kembalikan kalian kepada syurga Allah Subhanahu yasir ni tuan-tuan wafat mati syahid dalam keadaan tekanan penyiksaan dilakukan kepada beliau dan sumayyah ni telah berkata dengan Kataan yang kasar kepada Abu Jahal semoga Allah melanat Abu Jahal ni Abu Jahal telah pun Membunuhnya dengan keji sekali tuan-tuan, iaitulah mencocok dengan tombak di bahagian kemaluannya sehingga wanita yang mulia mula gugur dan menjadi wanita yang pertama mati syahid. Ini kisah yang berlaku kepada para sahabat Nabi yang harus kita ingati tuan-tuan. Dan Yasir ni ada kisah yang menarik tentangnya. Anaknya bernama Ammar, maka dia tidak tahan dengan penyesaan bagi ayah dan ibu. Sama mereka mati, dia telah pun terpaksa mengatakan dia kufur, dia kafir dengan tujuan untuk menyelamatkan diri kerana ketakutan yang amat sangat pada siksaan yang dikenakan itu. Lalu dia bertemu dengan Nabi selepas itu, selepas dibebaskan, maka Nabi telah pun mengakui keimanannya masih lagi valid. Nabi telah pun bersabda, "Famin Allah Subhanahu wa taala ila man ugriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap dalam keadaan iman, maka dia masih lagi qal iman." tetapi orang yang melapangkan dadanyaunjuk kafiran maka itulah yang dikenakan tindakan oleh Allah Subhanahuwataala sebagai subhanahu kafir. Ini kisah tentang penyiksaan kepada nabi, panyinaan kata-kata yang cukup sinis bahkan keji terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilecehkan, dihina, dicaci maki. Orang-orang musyrik mengejek-ngejek nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Nabi lah yang paling teruk kena kejadian tersebut tuan-tuan sampai Allah SWT turunkan ayat di dalam surah hijr inna kafainaka almustahziin alladziina yaj'aluna ma'a Allah ilahana akhar fa sawfa ya'lamun sungguh kami lahirkan kaum Muhammad di orang yang berolok-olokkanmu yang menganggap ada tuhan selain daripada Allah kelak mereka akan mengetahui akibat buruk kelakuan mereka -tuan, ini tuan-tuan ni sedikit sebanyak yang boleh kita faham sebelum kita melangkah kepada ayat berikutnya nanti kita akan lihat melalui episod yang berikut bagaimana kesudahan mereka ni digambarkan oleh Allah SWT dan orang-orang beriman dalam syurga inilah merupakan satu tradisi Quran menceritakan tentang azab diikuti dengan ne'mat menceritakan tentang hukuman disertai dengan motivasi Semoga kita dapat nyambung pada kuliah yang akan datang episod berikutnya Allahumma'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.